чи пропустити сказане і зробити вигляд, що нічого не запідозрила. Якщо вона так зробить, то Гар'єт, чого доброго, подумає, що їй байдуже, або що вона на неї розсердилася. Коли вона взагалі промовчить, то це лише може підвести Гарія до думки, що вона хоче почути ще більше. Ема ж попри давню відвертість була налаштована проти продовження такого відвертого і частого обговорення сподівань і можливостей. Їй здавалося, що для неї було б краще довідатись і висловитися про все одразу. Про що вона хотіла довідатись і висловитися. Найліпше – це відверта розмова на чистоту. Вона ще раніше вирішила, наскільки далеко зможе зайти в подібній розмові. Тож, чи ненадійніше буде для них обох, якщо її власний розум винесе свій розважливий вирок? Прийнявши рішення, Емма заговорила – «Гарріет, я не буду вдавати, що не розумію сказано тобою. Твоє рішення ніколи не виходити заміж, чи, скоріше, намір не виходити заміж, викликане думкою про те, що людина, яку ти воліла б мати за свого чоловіка, має становище надто високе, щоб звернути увагу на тебе. Я маю рацію». «О, міс Вудхаус, я й гадки не мала припустити. Я не настільки з'їхала з глузду» але мені так приємно захоплюватися ним на відстані і думати, наскільки кращим він є за всіх інших на світі, думати із вдячністю, зачудуванням і благоговінням, що є доречними особливо в моєму випадку. Я зовсім не здивована, Гарріет. Послуги, що він тобі надав, було достатньо, щоб зворушити твоє серце. Послуга? Та мені наче сам Бог його послав. Навіть згадувати моторошно, що я тоді відчувала. І тут іде він, такий шляхетний, а я така нещасна. І раптом усе змінилося, в одну мить усе змінилося. Від повного нещастя до повного щастя. Усе це дуже природно, цілком природно і достойно. Так, твій вибір і твоя вдячність роблять тобі честь. Але не знаю, чи буде це щасливий вибір, не знаю. Раджу тобі, Гаріет, не давати волю своїм почуттям. Я зовсім не впевнена в тому, що тобі слід розраховувати на взаємність. Подумай, і подумай добряче. А чи не краще було б приборкати свої почуття, поки ти ще в змозі це зробити? У будь-якому випадку не дозволяй їм узяти над тобою гору, доки ти не пересвідчишся, що подобаєшся йому. Поспостерігай за його вчинками. У своїх почуттях краще керуйся його поведінкою. Я застерігаю тебе саме зараз, тому що більше про це з тобою не говоритиму. Я налаштована рішуче проти будь-якого втручання. Надалі про цю справу я нічого знати не бажаю. Жодне ім'я не мусить злетіти з наших вуст. Одного разу ми вже зробили величезну помилку. Тепер нам слід бути обережними. Сумніву немає, і він вище за тебе за своїм становищем. І можуть дійсно виникнути дуже серйозні заперечення та перешкоди. А втім, Гаррієт, траплялися речі навіть дивовижніші, траплялися й більш нерівні шлюби. Але будь обережна, я не хочу, щоб ти почувалася надто оптимістичною. Однак, чим би все це не скінчилося, будь певна, що раз ти сподіваєшся на нього, то це вже є ознакою гарного смаку, а я завжди вміла цінувати гарний смак. Гаррієт мовчки погодилась і вдячно поцілувала її руку. Ема не сумнівалася, що таке кохання не зашкодить її подрузі. Воно лише зробить її розум досконалішим і витонченим і збереже її від деградації. Емма Джейн Остін. Книга 3. Розділ 5. Отак і почався червень у Гартфілді. Серед усіляких планів, сподівань і мовчазного потурання. Мовчазної покірності долі. Для Гайберіж загалом цей місяць не приніс якихось суттєвих змін. Елту не так і продовжували говорити про візит подружжя з Сакрінгів і про те, у якій би пригоді стало їхнє ланду. Джейн Ферфакс так і залишилась у своєї бабці. А оскільки повернення Кембеллів з Ірландії знову відкладалося, тепер уже воно планувалося не на середину літа, а на серпень, то їй, скоріше за все, судилося пробути у Гайбері ще цілих два місяці. За тієї звичайно ж умови, що вона спроможеться протистояти нав'язливій благодійності місіс Елтон і вбереже себе від примусового отримання роботи в якій сім'ї з найвищих кіл суспільства. Містеру Найтлі, котрий з відомих лише йому одному причин, відразу пройнявся антипатією до Френка Черчилля. Останній став подобатися ще менше. Йому почало здаватися, що його захопленість Емою не позбавлена певного дворушництва. Те, що Ема є об'єктом його прагнень, сумнівів не викликало. Про це свідчило все – його власне залицяння, натяки його батька, обережне мовчання його мачухи. Все це було в унісон. Слова, поведінка, обережність і необережність – Усе промовляло про одне і те ж Однак у той час, як багато хто призначав його Еммі, а сама Емма переправляла його до Гарріет Містер Недлі почав підозрювати за ним певну схильність пофліртувати Пофліртувати з Джейн Ферфакс Він не міг цього збагнути, та дещо вказувало на існування між ними якихось стосунків Принаймні так йому здавалося з його боку були симптоми палкої симпатії, і раз уже містер Найтлі їх підмітив, то він уже не міг позбутися думки, що симптоми ці мають якийсь глибший сенс, хоча й боявся давати волю своїй фантазії та припуститися тієї ж помилки, що й Емма. Коли ця підозра виникла вперше, то Еми з ними не було. Містер Найтлі якраз обідав із Рендорською родиною та Джейн у Елтонів. І він став свідком далеко не єдиного погляду на Джейн, котрий був дещо недоречним для залицяльника міс Вудхаус. Коли він знову опинився в їхній компанії, то не зміг не пригадати побаченого і утриматися від спостережень, котрі, якщо не уподібнюватися Вільяму Кауперу, який біля палаючого у сутінках каміна сам собі навіює начебто побачене, викликали ще сильніші підозри в тому, що між Франком Черчиллем та Джейн Ферфакс Існує прихована симпатія Або навіть приховане порозуміння Якось після обіду він звичкою пішов до Гартфілда Щоби провести там вечір Емма і Гарріет збиралися на прогулянку Тож він приєднався до них При поверненні їх наздогнала численніша компанія Котра, як і вони, вирішила задоречніше прогулятися раніше Оскільки збиралося на дощу То були Містер та Місіс Вестон Зі своїм сином, і міс Бейтс, і зі своєю племінницею, що зустрілися випадково Усі вони пішли разом, а коли наблизилися до воріт Гартфілда То Ема, знаючи, що саме таким відвіданам зрадіє її батько Наполегливо запросила всіх у гості попити з ним чаю Рендольська родина погодилася відразу ж А міс Бейтс, після довжелезної промови, яку майже ніхто не слухав теж визнала за можливе прийняти надзвичайно люб'язне запрошення шановної міс Вудхаус. Коли вони вже звертали на галявну перед будинком, то побачили, як повз них проїхав містер Перрі, верхи. Чоловіки загомоніли про його коня. «До речі», – звернувся трохи згодом Франк Черчилль до місіс Вестон, – «а як там стосовно плану містера Перрі придбати собі екіпаж?» Місіс Вестон здивовано проглянула і сказала Я й не знала, що він мав такий план Та ніж, бо я дізнався про це від вас Ви самі написали мені про це у своєму листі три місяці тому Я? Бути не може А вже ж писали, я чудово пам'ятаю Ви згадували про це як про подію, що ось-ось має статися Про це з величезною радістю розповідала комусь місіс Перрі Саме вона переконала його це зробити, бо, на її думку, його виїзди на виклик у негоду робили йому велику шкоду. «Тепер згадали, а геш?» «Даю слово, я тільки зараз про це почула». «Тільки зараз?» «Не може бути». «Господи, це що, мені наснилося чи як?» А я в цьому був абсолютно переконаний. «Мій сміт, схоже на те, що ви дуже втомилися». Нічого, скоро будете вдома. Про що це ви, га?» – Вигукнув містер Вестон. Про пері та екіпаж? Френку. А що? Пері збирається собі придбати екіпаж? Радий, що він може собі це дозволити. Від нього про це почув геш?» Ні, сер, відповів із усмішкою його син. Виявляється, що ні від кого не чув. Так дивно. Я й справді був переконаний, що мені розповіла про це у всіх подробицях місіс Вестон. У в одному зі своїх листів до Енскома Багато тижнів тому Але оскільки вона стверджує, що не чула про це її півслова То значить мені все це наснилось Я, щоб ви знали, удатний бачити сни Коли я у від'їзді, то мені сняться мешканці Гайбері А коли пересняться всі мої близькі друзі То приходять у сни містер і місіс Перрі Ой, справді дивно, зазначив його батько що тобі завжди сняться люди, про яких ти навряд чи згадуєш коли-небудь в Енскомі. Пері збирається придбати екіпаж. А дружина, турбуючись про чоловікове здоров'я, намовляє його це зробити. Саме так, не сумніваюся, колись і станеться. А поки що це тільки наснилося. Бува дехто бачить дійсно пророчі сни. А хтось так, якусь недоладну купу нісенітниць. «Що ж, Френку, з твого сну і справді видно, що коли ти у від'їзді, гайба і завжди в твоїх думках. Еммо, мабуть, ви теж часто бачите сни?» Тема була надто далеко і не почула. Вона поквапилася попереду гостей, аби налаштувати батька на їхній прихід. І тому до неї недолину натяк містера Вестона. «А що? Коли вже говорити відверто?» – вигукнула міс Бейтс, котра останні дві хвилини марно намагалася привернути до себе увагу. Якщо ви вже заговорили про це, то неможливо заперечити, що містер Франк Черчилль міг дізнатися. Я не хочу сказати, що йому це не могло приснитися. Я інколи теж бачу такі чудернацькі сни. Але коли спитатися в мене, то я відповім, що так, дійсно, минулої весни і справді була така думка. Бо місіс Парі сама поділилася нею з моєю матінкою, і Коули, як і ми, теж про це знали». Але це була наче таємниця, про яку більше ніхто не знав І про яку говорили десь три дні, не більше Місіс Перрі дуже хотілося, щоб він придбав карету І одного ранку вона прийшла до моєї матінки в настрій надзвичайно піднесеному Тому що їй здалося, наче її думка взяла гору Джейн, пам'ятаєш, як бабуся нам про це розповідала, коли ми повернулися додому? Не пам'ятаю, куди ми ходили? Скоріше до Рендолза так, гадаю, що до Рендолза, місіс Пері завжди дуже любила мою матінку, та її, мабуть, усі люблять, і тому розповіла їй про цю новину по секрету. Вона, звичайно ж, не заперечувала, щоб матуся і нам про це розповіла, та крім нас, цього не мусив знати ніхто. Тож відтоді я жодній відомій мені живій душі про це не розповідала. Водночас не можу напевне стверджувати, що нікому про це не натякнула. Тому що я себе знаю Часто можу щось бовкнути, не подумавши Люблю, знаєте, бабазікати Дуже люблю Тому інколи можу обмовитися про те Про що говорити не слід Я не така, як Джейн А жаль, однеї, даю слово Ніколи зайвого не почуєш А де ж вона? Ой, якраз позаду Прекрасно пам'ятаю, як приходила Місіс Перрі. І справді дивний сон Вони саме входили Містер Найтлі випередив міс Бейтс і першим устиг поглянути на Джейн. З обличчя Френка Черчилля, де він, як йому здавалося, помітив приборкане сум'яття чи навіть сміх, містер Найтлі мимоволі перевів погляд на її обличчя, але вона йшла позаду і була надто зайнята своєю шалю. Містер Вестон зайшов усередину. Двоє інших чоловіків зупинилися біля дверей, аби пропустити її. Містеру Нетлі здалося, що Френк Черчилль має намір спіймати її погляд. Так пильно він на неї дивився. Одначе, коли й так, то не бо Джейн пройшла повз них до передпокою і на жодного не поглянула. Часу для подальших зауважень і пояснень не залишилося. Довелося вдовольнитися тим, що це був сон. Довелося містеру Нетлі разом з усіма сісти за сучасний круглий стіл, котрий з'явився колись у Гартфілді, завдяки Еммі, і котрий тільки Емма, завдяки своєму впливу, змогла переконати свого батька поставити і використовувати саме в тому місці, замість невеличкого Пембрука, на який двічі на день доводилося перемощувати його страви. Чаювання минуло в приємній атмосфері, і ніхто, здавалося, не поспішав іти. «Міс Вудхаус», – мовив Франк Черчилль, пильно придивившись до столу, який стояв позаду нього – і до якого він міг, сидячи, дотягтися рукою. «А ваші племінники забрали з собою своє ветки, коробочку з літерами? Колись вона стояла тут. Куди вона поділась? Якийсь сьогодні вечір нуднуватий. Можна подумати, що на дворі зима, не літо. Якось вранці ми добре погралися цими літерами. Я знову хочу згадати вам загадки». Емі ця думка сподобалася. Дістали коробочку і висипали на сіли літери абетки, гратися якими ніхто крім них двох особливого бажання не виявив. Вони швидко почали утворювати слова, одне для одного, або для тих, хто ще бажав узяти участь у грі. Спокійний характер гри особливо імпонував містеру Вудхаусу, бо ігри пожвавленіші, ініціатором яких інколи виступав містер Вестон, часто псували йому настрій. Тож він сидів і з приємністю для себе та з ніжною меланхолією ремслав із приводу від'їзду бідулашних хлопчиків. Або взявши до рук якусь випадкову літеру, з любов'ю зазначав, як гарно Емма її виписала. Френк Черчилль поклав перед місфер літери. Вона швидко оглянула стіл і взялася до справи. Френк сидів поруч із Емою, Джейн проти них, а містер Найтлі – так, що йому було зручно бачити їх усіх. Тож він мав можливість бачити усе, не надто демонструючи при цьому свою увагу. Слово відгадали і з легкою посмішкою відсунули в бік. Його слід було негайно змішати з рештою літер, аби ніхто не побачив і не здогадався. Джейн треба було дивитися не через стіл на Френка, а на стіл. Тож вона не встигла його змішати. І Гарріет, радіючи кожному новому слову і не відгадавши ще жодного, відразу ж підхопила кубку літер і заходилася відгадувати, це було, як виявилося, слово необачність, і коли Гарріет, торжествуючи, оголосила його, то щоки Джейн спалахнули сором'язливим рум'янцем, котре нічим іншим пояснити не можна було. Містер Найтлі пов'язав це слово з Френковим сновидінням але як усе це стало можливим? Він просто не міг збагнути Як удалося приспати витончений смак і розсудливість його улюблениці? Він боявся, що справа зайшла вже надто далеко Здавалося, що за кожним рогом на нього чатували нещирість та лицемірство Ці літери були лише засобом залицяння та обману Це була дитяча гра, яку Франк Черчилль обрав для того, щоб приховати свою серйознішу гру і з великим обуренням він продовжував спостерігати за ним. З великою стурбованістю і підозрою спостерігав він також за двома його недалекоглядними компаньонками. Містер Найтлі побачив, як Френк приготував коротке слово для Емми і з поглядом хитрим і удавано ніяковим підсунув до неї. Він побачив, що Емма швидко відгадала його і визнала дуже цікавим, хоча означало воно щось, на її погляд, варте осуду, Бо вона вигукнула. Яка дурниця, соромтеся. А потім він почув, як Френк Черчір сказав, поглянувши на Джейн. Нехай вона відгадає, добре? А ще так само добре почув, як Емма із запалом і сміючись почала заперечувати. Ні-ні, не треба, не смійте, кажу вам. Цей галантний молодик, для якого здавалося кохання було просто грою, який безпардонно себе нав'язвав, відразу ж підсунув кубку літер до міс Ферфакс і без усякого сорому попросив розгадати. Містеру Найтлі так кортіло знати це слово, що він скористався кожною найменшою нагодою, аби підглянути. Тож невдовзі здогадався, що то Діксон. Судячи з усього, Джайн Ферфакс теж здогадалася. Вона, звичайно ж, краще розуміла приховане значення. Вищий сенс отих розкладених у такому порядку літер. Вона була явно незадоволена, підвела очі і, помітивши, що за нею спостерігають, почервоніла так, як він і ніколи раніше не бачив. А потім промовила лише «А я й не знала, що за умовами гри можна використовувати прізвища». Рознівавшись іще більше, вона відштовхнула від себе літери і всім своїм виглядом демонструвала рішучість ніяких слів «більше не розгадувати». Вона відвернула своє обличчя від тих, хто вчинив для неї такий напад і обернулася до своєї тітки. «А вже ж, серденько!» скрикнула та, хоча Джейн їй і слова не сказала. «Я сама збиралася нагадати. Мабуть, нам уже пора йти. Вечорі є, і бабуся скоро буде виглядати нас. Шановний добродію, ви такі люб'язні. Бажаємо вам доброї ночі!» Тітка вірно вгадала, що Джейн поривалася піти. Вона негайно підхопилась і хотіла вибратися за столу. Але інші теж заметушилися, тож вона затрималася. Містер Найтлі краєм ока помітив, який похвапливо підсунули ще одну кубку літер, але вона навіть не поглянувши на них, і з обуренням їх відкинула. Потім заходилася шукати свою шаль, і Френк Черчіль заходився теж. Уже сутеніло, в кімнаті панувало сум'яття, тож як вони розсталися, містер Найтлі бачити не міг. Коли всі пішли, він залишився у Гарфілді, і думки його були зайняті побаченим. Ці думки настільки переповнювали його, що коли на допомогу його спостережливості принесли свічки, то він вирішив, що мусить, так саме мусить, як друг, як стурбований друг, відкрити Еммі очі на те, що відбувається, та поставити деякі запитання. Він, бачачи, що їй загрожує небезпека, просто мусив застерегти її. Це був його обов'язок «Скажіть, будь ласка, Еммо», – сказав він «Чи можна дізнатися, в чому полягала та надзвичайна веселість? Та ядуча шпилька останньої загадки, запропонованої вам і міс Ферфакс Я бачив це слово і мені надзвичайно цікаво Чому так вийшло, що одну воно звеселило, а другу засмутило?» Емма страшенно знітилась їй несила було дати містеру Нетлі правдиве пояснення, бо хоча її підозри жодним чином не були розвіяні, все ж їй було соромно, що вона поділилася ними взагалі. Та вигукнула вона, явно збентежена: "Слово не означало нічого, просто зрозуміли лише нам жарт". "Здається", відповів він із серйозним виглядом. "Що цей жарт обмежується вами та містером Черчілем". Він сподівався, що вона знову заговорить, але цього не сталося. Вона воліла зайнятися чим завгодно, аби тільки не розмовляти. Він трохи помовчав, вагаючись. Одна за одною в його голові промайнули зловісні думки. Втручання – чи буде воно корисним? Сум'яття Еми, підтвердження їхньої дружби з Френком, здається, свідчили про те, що з її боку існує певна симпатія до нього. Однак усе одно він висловить свою думку. Це був його обов'язок перед нею – поставити під загрозу все те, що можна втратити в результаті небажаного втручання. Але тільки на її добробут і спокій. Зазнати будь-яких негараздів, але тільки не вислуховувати потім докори за те, що він захотів допомогти їй у такій ситуації. «Люба Еммо», – сказав він зі щирою симпатією в голосі, ви впевнені, що добре розумієте ту міру знайомства, котра існує між тим джентльменом і тією панянкою, про яких ми тільки не розмовляли. Між містером Френком Черчиллем і міс Ферфакс? О, так, чудово розумію. А що змушує вас сумніватися? Невже ви зовсім ніколи не мали підстав гадати, що він у захваті від неї, чи вона від нього? Та що ви, ніколи! Скрикнула вона жваво з надзвичайною щирістю в голосі. «Ніколи, ні на мить ця ідея не спадала мені на думку. Господи, а звідки вона могла взятись у вас?» Останнім часом мені здавалося, що я був свідком ознак того, що між ними існує симпатія. Певні значущі погляди, котрі, як мені здається, не призначалися для сторонніх очей. «Ви мене вельми дивуєте». Я просто в захваті від того, що ви нарешті Зволили попустити свою уяву Тут воно ні до чого Дуже не хочеться обривати вас На першій же спробі Але тут ваша уява зовсім ні до чого Вони в захваті одне від одного Я запевняю вас І ті погляди, котрі вам начебто Вдалося перехопити Були викликані якимись конкретними обставинами, Почуттями абсолютно іншої природи Які зараз неможливо З певністю пояснити в усьому цьому багато несуттєвого і дріб'язкового, але аспект, що піддається поясненню, тобто сенс, полягає в тому, що немає на світі людей більш далеких до взаємної прихильності, ніж вони. Іншими словами, я припускаю, що таке почуття у неї відсутнє, а у відсутності в нього такого почуття я просто впевнена. Забайдужість до неї цього джентльмена я ручаюся особисто. Вона говорила з такою впевненістю і з таким задоволенням, що змушений засумніватись у своїй впевненості містер Найтлі замовк. Вона була в гарному настрої і хотіла продовження розмови, бажаючи почути подробиці його підозр. Описання кожного погляду, усі де і коли тих обставин, що викликали в неї підвищений інтерес. Але ж його настрій був далеко не таким гарним, як її. Містер Найтлі поставив під сумнів, що зможе сказати, що цікаве про це, а почувався він надто роздратованим для подальшої розмови. Щоб у своєму роздратуванні не розпалитися ще більше біля каміна, котрий з огляду на слабке здоров'я містера Вудхауса розпалювали щовечора майже цілий рік, він незабаром похапливо попрощався і подався додому до прохолоди й самотності Донвелл-Еббі. Ема Джейн Остін. Книга третя, розділ шостий. Мешканці Гайбері, яких довго годували обіцянками скорого прибуття містера і місіс Саклінг, зі скорботою дізналися, що до осені це подружжя ніяк не зможе приїхати. Наразі ж їхні інтелектуальні запаси ніякими новинками збагатитися не могли. У своєму щоденному кругообігу Нойн їм знову довелося обмежитись іншими темами до яких колись певний час входив і приїзд сакрінгів. Наприклад, відомостями про місіс Черчилль, стан здоров'я якої мінявся з кожним повідомленням, а також станом справ у місіс Вестон, чия радість від приїзду сина мала зрости, як можна було сподіватися, тією ж мірою, що й радість всіх її сусідів від наближня цієї події. Місіс Елтон була вкрай розчарована. Відстрочка приїзду означала відстрочку можливості повеселитись і похизуватися. Тепер усі її намічні знайомства та рекомендації мусили зачекати. А про кожний запланований прийом залишилося поки що тільки говорити. Так вона гадала спочатку, але трохи подумавши, переконалася, що нічого відкладати не потрібно. Чому вони мають утриматися від вилазки до Боксхіла? Тільки через те, що саклінги не приїхали. З ними можна побувати там і восени Тож вони вирішили поїхати до Боксхіла без саклінгів Про те, що така поїздка має відбутися, вже було всім і давно відомо Виникла навіть ідея ще однієї такої поїздки Емма ніколи в Боксхілі не була Вона хотіла побачити те, на що всі вважали вартим подивитися Тож вона і місіс Вестон зійшлися на тому, що потрібно вибрати погожу днину і поїхати туди Вирішено було взяти з собою лише ще двох-трьох обраних осіб і зробити все спокійно, без претензій, елегантно і на рівні безмірно вищому котнечу, шумливі приготування, пікнікову показуху з обов'язковою обжерливістю і пиєтикою, котрі обов'язково супроводжуватимуть пікніки Велтонів і Сакрінгів. Це було для них двох не стільки зрозуміло і природно, що Ема не без певного здивування і не без певного роздратування почула від містера Вестона, що він запропонував місіс Елтон, оскільки зять та сестра підвели її, об'єднати дві компанії і поїхати разом, і що місіс Елтон з готовністю надзвичайною на це пристала. Тож якщо Ема не має заперечень, нехай воно так і буде. Оскільки єдиним запереченням була її велика нелюбов до місіс Елтон, що про неї місіс Вестон була добре проінформована, то про це не варто було зайва раз нагадувати, бо обов'язково довелося б докоряти містеру Вестону, а значить завдавати прикрощі в його дружині. Тому Ема просто змушена була пристати на цей план, уникнути якого вона так хотіла. План, котрий може навіть спричинитися до її приниження, бо люди думатимуть, що це місіс Елтон милостиво запросила її до своєї компанії. Вона почувалася ображеною у всіх своїх почуттях. А те велике внутрішнє зусилля, якого коштувала їй чисто зовнішня згода, залишило в душі важкий осад роздратування та неприємних думок про безмірну поблажливість вдачі містера Вестона. «Я радий, що ви схвально ставитеся до мого вчинку», – сказав він, і мені нічого особливого не трапилося. «Я знав, що ви зі мною погодитеся». Такі плани нічого не варті, коли немає достатньої кількості учасників. Надто багатолюдних компаній не буває. Велика кількість народу вже сама по собі є запорукою веселощів. Зрештою, жінка вона добросерда, і не треба її ігнорувати. Ема вголос не заперечила сказаного, але подумки ні з чим не погодилася була вже середина червня, і погода стояла прекрасна. Місіс Елтон кортіло якомога швидше призначити день виїзду і вирішити з місіс Вестон питання про пиріжки з голуб'ятиною і холодною бараниною. Але тут якраз скульгавів кінь із каретної упряжки, і над усіма приготуваннями нависла неприємна невизначеність. На одужання коня може піти кілька тижнів, а може всього лише декілька днів. Приготування слід було припинити, і все поринуло в меланхолійний застій. Місіс Елтон явно не вистачало внутрішніх ресурсів, щоб пережити такий удар долі Який кошмар, Найтлі! Вигукнула вона А погода ж якраз підходяща для виїзду Оці відстрочки, розчарування Це така гидота Що ж нам тепер робити? Отак і рік закінчиться А нічого ще не зроблено Кажу вам, у цей самий час Минулого року ми влаштували Чудову вилазку скланового гаю До Кінгсвестона Краще зробити вилазку до Донвала Відповів містер Найтлі. Тут можна обійтися і без коней. Просто приходьте і смакуйте мої полуниці. Вони незабаром достигнуть. Містер Найтлі сказав це спочатку жартома, але потім змушений був поставитися до своєї пропозиції з усією серйозністю, бо вона була підхоплена з ентузіазмом і захватом. Навіть не стільки у словах, скільки в поведінці місіс Елтон звучало «О, я хотіла б цього більше за все на світі». Донвел славився своїми полуничними грядками, і це було ніби підставою для запрошення, хоча ніяких підстав і не потрібно було. Для пані, котрі просто не сиділися на місці, вистачило б і капустяної грядки. Знову і знову нагадувала вона йому, що прийде обов'язково, хоча він і так у цьому не сумнівався. І була втішена надзвичайно таким виявом дружби, таким, як їй здавалося визначеним компліментом своїй особі. «Можете не сумніватися, сказала вона. «Я прийду обов'язково. Призначте день, і я прийду. Можна я візьму з собою Джейн Фарфакс?» «Я не можу призначити день», – відповів містер Найтлі. «Доки не перемовлюся з декотрими людьми, що їх теж хотів би запросити». «О, залиште все це мені. Лише не дайте мені свободу дій. Ви ж знаєте, я леді-покровителька. Це буде пікнік на мою честь». «Я приведу друзів сама!» «Сподіваюся, що з вами прийде Елтон», – сказав містер Найтлі. «Але я не хотів би завдавати вам клопоту з іншими запрошеннями». «Он який ви хитрун! Майте на увазі! Вам не слід боятися передати повноваження мені! Я у цій справі не новачка! Ви ж знаєте, що на відповідальність за міжніх жінок можна покладатися! Це моє свято! Дайте мені можливість вирішувати! Я сама запрошу ваших гостей!» «Ні», – спокійно заперечив містер Найтлі. «Лише одні єдині жінці я зможу дозволити запрошувати гостей до Донвела на власний розсуд. І ця жінка…» «Місіс Вестон, егеш?» – перебила його явно пригнічена місіс Елтон. «Ні, місіс Найтлі. І доки вона не з'явиться, ці питання вирішуватиму я сам». «Ви великий оригінал». Вигукнула вона, вдоволена тим, що нікому не віддали перевагу перед нею. «Ви гуморист і кажете все, що вам заманеться. Ну, просто гуморист та й годі. Гаразд, я візьму з собою Джейн. Джейн та її тітку. Решта гостей – на ваш розсуд. Я не маю нічого проти того, щоб побачитись із Гартфілдською родиною. Не вагайтеся, я ж знаю, що ви їх любите». Ви неодмінно їх зустрінете, якщо мені вдасться їх умовити. А до місбець я зайду по дорозі додому. У цьому нема потреби. Я бачуся жжень щодня. А втім, це ваша справа. Робіть, як хочете. Знаєте, Найтлі, пікнік треба запланувати на ранок. От і все. Я радіну великого капелюха, а в руку візьму маленького кошика. Ось так. Може, навіть оцей кошик із рожевою стрічкою. Простіше простого, бачите? А Джейн матиме ще один такий самий Усе відбуватиметься без офіційності та пишності Щось типу циганської ватаги Ми будемо походжати вашими садами Самі збиратимемо полуниці Садітимемо під деревами І все, що ви зможете нам запропонувати Відбуватиметься на дворі Стіл накритий під деревом і все таке Якомога простіше і природніше Ви ж це так само собі уявляєте. Ні, не так само Згідно з моїм уявленням, про природність і простоту стіл потрібно накривати в їдальні. На мою думку, простота і природність панів та пані разом із їхніми слугами та меблями найкращим чином виявляється в тому, що вони їдять у приміщенні. Коли ви стомитеся від споживання полуниць у саду, то на вас чекатиме холодне м'ясо в будинку. Що ж, воля ваша, тільки не влаштовуйте грандіозного прийому. І, до речі, якщо вам знадобиться моя порада чи порада моєї економки, то будь ласка. Тільки чесно, Найтлі. Хочете, я перемовлюсь із місіс Ходжес, і ми оглянемо… Ні, не хочу. Дякую. Гаразд. Але якщо все ж таки виникнуть якісь труднощі, то моя економка надзвичайно кмітлива. Даю вам слово, що моя вважає себе аж ніяк не дурнішою і презирливо відкине будь-яку пропозицію про допомогу. От коли б я мала віслючка, було б чудово, якби ми всі приїхали на віслючках. Джейн, Міс Бейтс я, а мій Карос-Позошкан поруч пішки. А й справді, треба поговорити з ним про придбання віслюка. Здається, що це потрібна тварина, коли живеш на селі. Бо який би багатий внутрішній світ не мала жінка, все одно вона не мусить весь час сидіти вдома відлюдницею. А тривалі прогулянки не завжди доречні. Влітку пелюка, взимку грязюка. Між Донвелом та Гайбері немає ні пилюки, ні грязюки. На дунвельській дорозі пилу ніколи немає. А тепер на ній сухо та чисто. Якщо вам так хочеться, то приїздіть на віслюкові. Візьміть на прокат у місі Скол. Нехай все буде максимально відповідним вашому смаку. Це моє бажання. Не сумніваюся. Віддаю вам належне, мій добрий приятелю. Я знаю, що під вашими оригінальними грубуватими манерами... Криється надзвичайно добре серце. Я казала містеру Е, що ви неабиякий гуморист. Даю вам слово, Найтлі. Я прекрасно усвідомлюю вашу до мене прихильність, що ви її виявили цим запрошенням. Щоб зробити мені приємність, краще й не придумаєш. Містер Найтлі мав іще одну підставу – уникати столу під деревом. Він хотів переконати містера Вудхауса, як і йому, щоб той теж прибув на прийом. І він знав, що коли хоч кому-небудь із них доведеться їсти на дворі, то містеру Вудхаусу неодмінно зробиться погано. Не можна було заманювати містера Вудхауса в небезпеку під слушним приводом ранішньої поїздки та однодвогодинного прийому в Донвелі. Його запросили від щирого серця, і ніякі приховані жахи не мусили чатувати на нього розплатою за легковірність. І містер Вудхаус погодився – Уже два роки він не був у Донвелі. Одного ясного сонячного ранку він, Ема та Гарріет і справді можуть туди з'їздити. Вони з місіс Вестон посидять, а дівчатка погуляють у садочку. Коли сонце вже буде високо, то вони навряд чи промочать ноги. Йому дуже хочеться знову побачити цей старий будинок. Він із радістю зустрівся б із містером та місіс Елтон, та й з іншими сусідами теж. Він не має заперечень абсолютно, і колись чудовим літнім ранком вони з Емою та Гаррієт обов'язково туди поїдуть. На його думку, містер Нетлі вчинив дуже доречно, що запросив їх, дуже люб'язно і розважливо. Це набагато доречніше, ніж влаштовувати прийом. Бо містер Вудхаус не був у захваті від прийомів. Містер Нетлі поталанило в тому, що всі швидко пристали на цю ідею скрізь запрошення сприйняли так добре. Що здавалося, наче кожен, як місіс Селтон, вважав це запрошення особливим компліментом на власну адресу. А містер Вестон, котрого про це ніхто не просив, пообіцяв забезпечити присутність Френка, якщо в того буде така можливість. Без цього знаку схвалення та вдячності цілком можна було б обійтися. Тож містеру Негідлі довелося тепер запевняти, що він і його ради буде бачити. А місіс Вестон негайно приступила до написання листа і не жалкувала доказів, аби тільки спонукати Френка до приїзду. Тим часом Кульга Вейкінь одужав так швидко, що всі знову з радістю заговорили про поїздку до Боксхіла. Нарешті зустріч у Донвалі було призначено на конкретний день. Вилазка до Боксхіла на день наступний. А погода очікувалася хоч куди. Під яскравим полудневим сонцем майже в розпал літа містера Вудхауса, цілим і неушкодженим, перевезли в кареті з одним відчинним вікном, або той взяв участь у зазначеному пікніку. Потім так само цілим і неушкодженим його досить зручно помістили в одну з найкомфортніших кімнат будинку, де спеціально для нього цілий ранок топили камін. Тож він мав можливість із приємністю згадувати про свої життєві досягнення і радити кожному посидіти разом із ним, щоб не перегрітися на сонці Місіс Вестон, котра начебто втомившись, прийшла посидіти з містером Вудхаусом Залишилася його єдиною співбесідницею і співчувальницею Коли всіх інших спонукали чи переконали вибратися на двір Ема була в Донвелл-Еббі так давно, що як тільки вона пересвідчилась у комфорті свого татуся Рада полишила його і стала озиратися довкола Жваво намагаючись освіжити і скоригувати спогади конкретними спостереженнями та пильніше придивитися до галявин і будинку, котрому судилося завжди викликати неослабний інтерес у неї та у всієї її родини. Ема сповна відчула законну гордість і задоволення, спричинені родинним зв'язком із теперішнім і майбутнім власником маєтку, коли споглядала поважні розміри і стиль будівлі. Є зручне, красиве і неординарне розташування, призенкувате і затишне. Є великі сади, що тяглися аж до лук, обабіч річки, з якої з Ебі майже не було видно. Бо колись будівельники забули потурбуватися про перспективу. Численні дерева, котрі росли рядами та алеями, і котрі ні мода, ні марнотратство не спромоглися викорчувати. Цей субняк був більшим за Гартфілд, і зовсім на нього не схожим. Він займав велику площу, спланований був хаотично і асиметрично, але мав багато зручних кімнат і одну чи дві красивих. Будинок був саме таким, як треба, і мав вигляд саме такий, як треба. Яма відчула, що в ній зростає повага до нього, як до фамільного гнізда сім'ї істинно шляхетної, дуже родовитої та надзвичайно розумної. Так, Джон Найтлі має певні вади характеру, але все одно Ізабелла вийшла заміж надзвичайно вдало. Ні за людей, ні за їх репутацію, ні за їх маєтність червоніти не доводилося. Це були приємні почуття, і вона прогулювалася, плекаючи їх, доки не довелося приєднатися до інших і збирати полуниці на грядках. Усе товариство вже було в зборі, за винятком Френка Черчіля. Прибуття якого з Річмунда очікували з хвилини на хвилину А місі Селтон зі своїми атрибутами безтурботного сільського життя Великим капелюхом і кошиком Серйозно намірялася скрізь бути першою У збиранні полуниць, у їх отриманні від інших Чи просто в розмовах про них, про полуниці І тільки про полуниці тепер дозволялося розмовляти Найкраща ягода в Англії, всі її полюбляють Всім вона йде на користь Це найкращі грядки і найдобірніші сорти Найприємніше – це коли збираєш плуниці для себе Єдиний спосіб отримати справжню насолоду від їх поїдання Ранок, безперечно, найкращий час Ніколи не втомлюєшся Всі сорти гарні Мускусний сорт набагато кращий за інші, по-за всяким порівнянням Інші малопридатні для їжі Мускусні сорти – велика рідкість Більше до вподоби сорт чилі Найвишуканіший смак має лісова полуниця Ціни на полуницю в Лондоні Численні полуничні грядки в околицях Брістоля Кленовий гай Коли пересаджувати грядки Думки у садівників абсолютно різні Немає загального правила Кожен садівник уперто обстоює свою думку Смачна ягода, але надто соковита І тому її багато не з'їси Вишня смачніша, смородина більше освіжає. Єдина вада збирання полуниць те, що весь час доводиться нагинатися. Сонце пече, страшенно втомилася. Більше не можу. Треба піти посидіти в тіні. Отакою протягом півгодини була розмова, перервана лише одного разу, коли місіс Вестон, турбуючись запасинка, вийшла спитатися, чи він, бува, не приїхав. Вона трохи хвилювалася, адже були певні побоювання щодо його коня. Усі примостилися більш-менш зручно в тіні. І тепер Емма змушена була вислуховувати, про що говорили місіс Елтон і міс Ферфакс. А говорили вони про місце роботи. Дуже вигідне місце. Місіс Елтон отримала про нього звістку сьогодні вранці і була просто в захваті. Це не було місце в місіс Саклінг. Це не було місце в місіс Брег. Але своєю престижністю та поважністю воно поступалося лише їм. Це було місце в кузини місіс Брек, знайомої місіс Саклінг, у дами відомої в Кленовому Гаю. Чудове, чарівне, прекрасне місце. Вищі кола, вищі сфери, знайомства, зв'язки, титули, все-все-все. І місіс Елтон настирливо вимагала, щоби Джейн негайно пристала на цю пропозицію. Вона використовувала всю свою енергійність, емоційність та наполегливість і рішуче відмовлялася прийняти відмову своєї приятельки. Хоча міс Ферфакс продовжувала запевняти її, що нині вона не збирається щось починати. І повторювала ті самі аргументи, що Емма їх уже чула раніше. Але все одно місіс Елтона полягала, щоб їй вірили право написати листа, де б висловлювалася згода зайняти цю вакансію і надіслати його завтрашньою поштою. Емма дивом дивувалася, як Джейн могла все це терпіти. Вона й справді виглядала роздратованою, відповідала уїдливо, і врешті-решт із незвичною для себе рішучістю запропонувала пройтися. Чому б їм не прогулятися? Чи не бажає містер Найтлі показати їм сади? Всі сади. Їй хотілося побачити їх повною мірою. Партість приятельки стала їй просто нестерпною. Було спекотно. Побродивши деякий час по саду розрізненою, неорганізованою групою, по двоє чи в ряди годи по троє людей, вони мимоволі опинились один за одним. У холодку короткої і широкої липової алеї, котра, простягнувшись за сад і не доходячи до річки, являла собою край маєтку. Вона нікуди не вела. Нікуди. Хіба щодо невисокої кам'янистої стіни наприкінці алеї. І ця стіна мала дві високі колони, здається спорудженими для того, щоби створити враження на до будинку, якого насправді там ніколи не було. Попри суперечливий характер такого закінчення, сама по собі алея була чудовою прогулянковою територією, а її завершальна панорама була надзвичайно приємною. Розлогий схил – майже біля підніжжя якого був розташований Донвелл-Еббі, поступово крутішав за межами маєтку. І на відстані з півмилі закінчувався урвищем, суціль укритим лісом. А внизу, в затишному місці, височіла ферма Еббі-міл. Її красиво огинала річка, а попереду зеленіли луки. Це був приємний краєвид, приємний оку і душі. Зелена англійська рослинність, Типово англійський культурний ландшафт, англійський затишок, у променях яскравого, але лагідного сонця. На цій алеї всі зібралися докупи. Там їх і застали Емма і містер Вестон. Товариство вирушило споглядати краєвид. І Емма відразу ж побачила, що містер Найтлі та Гаррієт потихенько пішли собі попереду, досить помітно відокремившись од від інших. Містер Найтлі і Гаррієт? Це була дивна пара, але Емма з приємністю споглядала її. Був час, коли він погребував би її компанією, проігнорувавши без зайвих церемоній. А тепер, як видно було, вони йшли і приємно розмовляли. Колись був також час, коли Емма стурбувалася б, побачивши Гарріет так близько від Ебі Міл. Але нині це вже їй не лякало. Тепер ферму можна було споглядати цілком спокійно, з усіма її атрибутами добробуту і краси. Її соковиті пасовиська, численну худобу, квітучий садок і тоненьке пасмо диму, що підіймалося до гори. Вона наздогнала їх біля стіни і виявила, що вони не стільки, розглядаючись довкола, милуються краєвидом, скільки жваво розмовляють. Містер Нетлі розповідав Гаррієт про методи ведення сільського господарства тощо, і Ема спіймала усмішку яка, здавалося, промовляла – це мої турботи, я маю право розповідати про них і не бути запідозреним у бажанні нагадати про Роберта Мартіна. Вона не збиралася його підозрювати, ця історія давно скінчилася. Мабуть, Роберт Мартін уже й думати забув про Гарієт. Вони разом пройшлись алеєю туди назад, тінь освіжала та бадьорила. Тож для Еми це була найприємніша частина дня. Наступною переміною місця став перехід до будинку Усім треба було зайти і попоїсти Тож усі всілись і заходилися наминати їжу А Френка Черчіля все ще не було Місіс Вестон виглядала його але надаремне Його батько намагався не виглядати його Його батько намагався не виявляти свого хвилювання І кипкував над її побоюваннями Але вона ніяк не заспокоювалась і все бідкалося, що Френд не розстався зі своєю вороною-конячиною. Щодо свого приїзду, він висловився з великою мірою впевненості. Його тітонці стало настільки краще, що він не мав ніякого сумніву, що зможе до них вибратися. Багато хто поспішив нагадати місіс Вестон, що стан здоров'я місіс Черчилль мав схильність до частих змін. І одна з них цілком могла захитати найнепохитнішу впевненість її племінника. Врешті решт місіс Вестон переконали, принаймні на словах, що напевне якесь різке погіршення здоров'я місіс Черчилль позбавило його змоги приїхати. Доки це питання обговорювалось, Ема поглядала на Гарріт. Та поводилася дуже добре і не виявляла ніяких емоцій. І з холодними закусками було покінчено. І товариство знову зібралося на прогулянку. Щоб подивитися те, на що залишалося подивитись. Старі рибні ставки біля маєтку. Можливо, пройтися аж до конішеного поля, яке збиралися косити наступного дня. Чи просто мати приємність погрітися на сонці. А потім знову десь відпочити в тіні. Містер Вудхаус, котрий уже зробив свою невеличку прогулянку в найвищій ділянці саду, де навіть він не міг уявити собі присутності річкової вологості, вже не хотів більше виходити. А його дочка вирішила залишитися з ним, аби містер Вестон зміг переконати свою дружину пройтися і, змінивши обстановку, поліпшити свій підупалий настрій. Містер Найтлі зробив усе, що міг, аби розважити містера Вудхауса і дати йому змогу скоротати ранковий час. Для свого давнього приятеля він приготував альбоми з гравюрами, шухлядки з медалями, камеями, коралами, мушлями та всілякими іншими родинними реліквіями, що зберігались у шафах. Його доброту було оцінено по заслузі. Містеру Вудхаусу все це сподобалося надзвичайно. Місіс Вестон спочатку показувала ці фамільні колекції йому, а тепер він збирався показати їх Еммі. Добре, що містер Вудхаус нічим більше не нагадував дитину, крім цілковитої відсутності смаку в оцінці побаченого. Бо до того ж він був неповороткий, клопітливий і скрупульозний. Однак перш ніж почалися повторні оглядини, Емма вийшла до передпокою, щоб іще раз на самоті, коли її ніхто не заважав, побіжно оглянути вхід до будинку і план його першого поверху. Але тільки но вона встигла вийти, як перед нею, наче виросла Джейн Ферфакс, що хутко вискочила із саду з таким виглядом, наче за неї хтось гнався. Спочатку вона аж сіпнулась, не очікуючи так швидко зустріти Міс Вудхаус, але Ема була саме тією людиною, яку вона розшукувала. Прошу вас, будь ласка, почала вона, коли за мною спохватяться, скажіть, що я пішла додому добре. Я збираюся піти відразу ж. Моя тітонька не помічає, що вже пізно і що нас уже надто довго немає вдома. Але я певна, що на нас уже чекають, тому вирішила піти зараз же. Я нікому про це не сказала. Не хочу нікого турбувати і нікому завдавати клопоту. Хтось пішов до ставків, а хтось до Липової алеї. Доки вони не повернуться, про мене ніхто не згадає. А коли згадають, то скажіть їм, будь ласка, що я пішла, добре? А вже ж, якщо ви так хочете... «Але невже ви збираєтесь іти до Гайбарі сама?» «Так, а що зі мною трапиться? Ходжу я швидко, за 20 хвилин я буду вдома» «Але ж це досить далеко, дійсно далеко, тож краще б ви не сама» «Нехай з вами піде служник мого батька, давайте я скажу, щоб подали карету, вона буде за 5 хвилин» Вельми дякую, але не треба, ні в якому разі, я краще піду пішки» Щоб я та боялася йти додому сама. Я, кому, можливо, незабаром доведеться оберігати інших. Вона промовила це дуже емоційно. Тож Емма співчутливо відповіла. Це не може слугувати причиною наражатися на небезпеку зараз. Я неодмінно скажу, щоб подали карету. Небезпеку може становити навіть спека. А ви маєте втомлений вигляд. Так, відповіла вона. Я втомилась. «Але це не та втома. Швидка хода збадьорить мене. Міс Вудхаус, всі ми інколи зазнаємо втоми душевної. Скажу правду, мені вже не сила терпіти. Найбільша ласка, що ви мені й можете виявити, це дати мені змогу чинити на власний розсуд і сказати лише в разі необхідності, що я пішла додому». Емма не могла більше сказати й слова проти. Вона здогадалася, в чому справа, і, перейнявшись її почуттями, допомогла їй негайно залишити будинок і провела з такою ревністю, наче вона була і добра подруга. При розставанні Джейн кинула на неї вдячний погляд, а слова, що вона мовила на останок, «Знаєте, міс Вудхаус, іноді так хочеться побути на самоті». Здавалося, вирвалися з глибини переповненого серця. Вони продемонстрували, яку терплячість їй безперервно доводиться виявляти, навіть до тих людей, які люблять її понад усе. «Оце так домівка! Оце так тітонька!» – мовила Емма, коли знову повернулася до передпогою. «Шкода мені тебе, справді шкода. Вони дійсно такі жахливі. Тож, чим більше ти демонструватимеш свою відразу до них, то тим більше мені подобатимешся». Не минулої чверть години після того, як пішла Джейн, і ледь вони встигли переглянути деякі малюнки З видами на площу Святого Марка у Венеції Як до кімнати війшов Френк Черчіль Ема про нього не думала Вона вже й одвикла про нього думати Але дуже зраділа його появі Нарешті місіс Вестон заспокоїться Ворона кобила тут була ні при чому Мали рацію ті, хто вказував на місіс Черчіль Як на можливу причину він був змушений затриматися з огляду на тимчасове загострення її хвороби. Це був нервовий напад, що тривав декілька годин. Молодий чоловік уже майже зневірився і до останньої години не був певен, що зможе виїхати. Знаючи, що на нього чекає поїздка в спекотну погоду, і що якби він не поспішав усе одно неодмінно запізниця, Френк сумнівався, чи варто їхати взагалі. Спека була неймовірна. Йому ще ніколи не доводилося так потерпати Він уже майже пожалкував, що не залишився вдома Бо ніщо не пригнічувало його так, як спека Він здатен був витерпіти будь-який холод і все таке Але оця спека була просто нестерпною Френк відсів, якому гадалі від іще його вогню Спеціально для містера Вудхауса розтопленому каміні Його нещасний вигляд викликав співчуття Якщо ви сидітимете непорушно, то незабаром охолонете, сказала Емма Як тільки я охолону, подамся назад Мене ледве відпустили Але ж моєму приїзду надавалося таке значення, що я не міг не прибути Здається, незабаром усі ви підете додому і компанія розпадеться Я вже зустрів декого по дорозі В таку-ту погоду Справжнє безумство, їй Богу Емма слухала, придивлялась Лизабару збагнула, що стан Франка Черчилля можна визначити влучним виразом – «Бути не в гуморі». Деякі люди завжди зляться, коли їм спекотно. От, мабуть, і в нього ж така конституція. Вона знала, що часто добрим засобом проти таких несподіваних негараздів може виявитись їжа чи питво. Тож Ема запропонувала йому перекусити. У їдальні всього цього було повно, і вона співчутливо показала йому, в які двері треба йти. Ні, він не буде їсти. Їсти він не хоче, бо від цього йому стане ще спекотніше. Однак через дві хвилини Френк змилувався над собою і, щось бурмочучи про хвойне пиво, вийшов. Ема знову всю свою увагу приділила батькові, а про себе мовила. «Як добре, що я його розлюбила». Хіба ж може подобатися людина, що так легко втрачає над собою контроль через те, що їй спекотно? Це тільки Гарріт із її лагідним поступливим характером могла б таки терпіти. Його не було досить довго, тож, мабуть, він устиг добряче попоїсти. І дійсно, Френк повернувся у стані набагато кращому. Йому ж не було так спекотно, манери його знову стали гарними, як завжди, він зміг тепер підсісти ближче до них – і поцікавитися, чим там вони займалися.